«А в людей протигази є, незабаром будуть у магазинах чотири чи шість карбованців штука. Я от вам скажу, що на випадок атомної війни можна у воді заховатись». Сава сам собі думав, що про це серйозно й говорити не варто. Ніхто й не думає захищатись від атома. Але й тенант, «Ех, люди!» Живуть собі. Чи вони думають, що і тоді якось обійдеться? Ви краще скажіть, чому японці з Києва тікають. Бо в них дозиметрів кожного в кишені. А у нас нема дозиметрів, то нам і байдуже. Знову всі замовкли. А лейтенант? Якщо сидіти шість годин під водою, то буде зовсім здоровий чоловік. А куди ж йому тоді здоровому? як усюди затруєна територія. Скажіть, ну краще, що говорять про атомне кладовище, те, що в Пирогові під Києвом? Да, з у нас непорядок. А ну ж, ну, який непорядок? За окружною дорогою зразу ж і Київ, Пирогів, тобто, а кладовище від окружної дороги за 500 метрів попрямі. Що ти мене питаєш? Що, я його там робив? Ну, не догледіли. Они автовокзал не на місці стоїть. Автовокзал мене не обходить, перенесуть, а атомне кладовище не перенесеш. Що там за непорядок вийшов? Та. Звідки я знаю, відговорюється лейтенант, який п'яний, а далі не пряде. До зиметрів у нас нема, то, може, і тут ми американців простотою нагріємо, звикнемо до радіації. «Вони нас бомблять, а нам тільки епіцентр страшний, а в інших місцях в атаку біжимо. А кліматизуємося, і все». Аж гоп, стала машина. Хлопці ввалились. Шоферня, майже всі з газового господарства. Повмощувались хто де. «Хто там курить?» Одразу гаркнув один у темінь салону. «Подушимось!» «Не подушитись! Точ щелини, витягне!» «Ох, я тебе зараз витягну!» Але зразу й забули про це, стали по карбованцю складатись. Коло гастроному зупини, знову стали. Гастроном. Хлопці в коротких льотчицьких куртках вискочили через задні двері, а один та лейтенант, та дівчина та сава залишились у машині. Лейтенант як накупився, шість годин під водою посидиш і нічого собі, здоровий. Хлопців нема та й нема, хоч би шофера не напоїли. Військовий знову Дубчик сволоч. Хай мені дівчина вибачить. Проститутка він. Він і вашим, і нашим, дівчина. А, бо нашому скрізь треба носа вткнути. А що? Дубчик буде тільки для вас старатись? Сава. Ну, до цього року чехословаки з усіх європейських соціалістичних країн найдружніше до нас ставилися, а це бачи яке, лейтенант. Ще тільки в Чехословаччині наші війська не стояли. Ви знаєте, як нашим хлопцям там важко? Води не дають. Я недавно лекцію слухав Три нулі. Таємно. І замовк. Згадав за таємні нулі. «Та які тут таємниці!» – озвався хлопець, який досі мовчав. «Он у наше село цинкову труну привезли. Всі жінки плакали, у кого син в армії, а чоловіки пити більше стали. Жіноче діло плакать, а наше воювать!» – лейтенант докинув. Аж тут і хлопці прийшли. Шофер лампочку вімкнув, посвітлішало. Один, вже добряче випивши, почав. «Ось!» Риба свіжа, два коропи. Це я тільки що в магазині вкрав. Ніхто до нього не обізвався. Дехто голову повернув, глянув чи не жартує, бо всі якраз притихли, коли вмостились і рушили. Я підійшов до акваріуму, перебираю руками. цей бачу, більшенький. Я його раз і в торбу, будь здоров. Усі мовчали. Сава собі подумав, що от такий гарний чоловік і зростом, і лицем удався, а украв і хвалиться. Там же якась людина за ці короби відповідає. Продавець до мене підійшла і каже, не чіпайте руками, а то вони дохнуть.